وهذا كلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان ليس مثل قولك الثابت الثابت ولا مثل قولنا أنا أبو النجم وشعري شعري على ما لا يخطأ وتحقيق الجواب وهذا كلام مفيد غرز الشارع هذا عبارتنا ذلك چ حقایق ول شیای ثابته د الموجودات او موجودات یع اثابت ثابتتون د دې پرانګینه دی زګه د حقایق ول شیای زګه د الموجودات او موجودات آیا ثابت ثابتتون دا کلام د سره موفید نری دا کلام د سره څه شی ندی موفید نری دا کلام د سره څه شی ندی مفيد نرى او سن كلامون دي لك سن انا ابو النجم یا و شعري شعري انا ابو النجم و شعري شعري انا ابو النجم و شعري شعري ذاتي كلامون جدا مفيد دي خدا دي تعويل. او عمق تعويل بمان کسی شده فرق ده. نحقایق الاشای ثابتتون موطرج جن میں اشرات کرتی ہوئے فرمایا ہے کہ حقایق الاشای ثابتتون یہ الموجودات و موجودات و یا العلمور الثابتت الاثابتت ان ان کے جے صاحب تو یہ فرماتے ہیں کی نہیں ویدے کلام موفید جا کلام دے خ SB حکم کلام دے علا العلمور الثابتت ثابتتون حا یہا資ہ انا ابو النجم وغيرها ها اگر استوری دا ډول سره کلام موفید دی نه او انا ابو النجم او شعر شیری هغه موفید دی خو دغه تعلیل او د دې تعلیل په مان کې څه فرق نشته کوم تعلیل منغاو کنه یوم پنځه سلامره او بله اعتقاد هم جوړه او تل کدا چې قسم تعلیل نه بل قسم شیری تعلیل وه د کله موفیل و داقال د دا مستصف چې خپه خوله ش س تتونوندي د کله مفید دی اوروبه معحسااج الب دلته دوټ کې راغلي او د روما ل راغلی یو باید نو داروپ دا ما په معه د کلله په معه د او دا پایان چې په معه د پوې په بو کولوسم جاانه. او که په معنا د چاستر ده دا بیان په معنا د چاستر ده دا بیان په معنا د په یا کولو یا بیان په معنا د تدی سره ده بیان په معنا د چاستر ده څه معنا ده و ها ذا کلام مفید د حقایق له شان ثابته ده کلام مفید ده او دیر کمکوز محتاج کیه ایلال بیانی دیر کمکوز محتاج کیه ال بیانی چه تا کمکوز محتاج کیه اگه پوکولو تا این یعنی چه حقای قل اشیاءی ثابتا تول ای یو کمزوری سریتا هوای از هانو ساکلو بانیدار عبارت پیش شی او یو کمزوری خلقی اگه کمزورو خلقو تا تیدا کنان پیش شی نو داغو پا زین کیرا چیوه آو او کل چکو حملی اولی را گئی کم حملنا گئی حملی اولی را گئی مچی حملی اولی را گئی او ست دین بس تا مقلی چی نو آغت تاڑی تا بیاویا ہے کہ نا موضوع پا اعتقاد کے دا او محمول په نفس العمر کې دے نو آغت ادس سے ہووایا حکم خلق کے غٹ ازحان لري الان عالی او علا خدکتی او خدکتی سمجدار هغه په تر سره اړتیا لري نه علي پخپلې کوي چې راي او نڅلامر دی او د عمل کې لري اتقاد نه موضوع په اتقاد کې نه دا محمول په کم ځای کې لري نه علي پخپلې نو بیان په معنا دا کوو او دا سلام کوې دی رب ما لري کم خوش محتاج کیږي په هغه قول څه دا خدای ځهان استاپیل او زموري خلک ايته خبره کوي کوم چې لوی خلکي اړي پخله پر خبرو باندې قویږي او کور ته ضرورت مليږي دا کلام calculus محتاج کیږي لال د دلیل ته احتیاج لري چاته لري دلیل ته لري دا کلام موثیق د اړتیا چاته لري دلیل ته اړتیا لري نو چې دلیل ته اړتیا لري نو کوم چې کوم کلام کې اړتیا ته لري کوم محتاج کوم کلام نعم نو هغه کلام ته هم یو ویلې شي نعم څنګه دلیل ته اړتیا لري هغه مخکې مسالې مونږ ذکر کړې و چې دلته چې سوم مسله ته دی یا دوا یو مسله د بوعدی او بل مسله د فقراوی مسله د بوعدی ابو څنګه هغه مسله ا کته دا تواز کی روانه د مازو د پاپراتو نمازو هغه دا احتیاج دلیل ته دلیل کې به هغه خبره چاې نو کم کلام څه هی دلیل ته لري کم کلام کې احتیاج چا ته لري نو هغه ته هم په اوولی ویل دا کلام مفید دی څومره ماتازيل البیان ډیر کم څه معتاد کیږي لالبیان په خپل کولتا له سميت لا قولك الثابت الثابتون دا ر الثابت الثابتون په شانته نه دي غالي الثابت الثابتون په شانته نه دي ځکه چې الثابت الثابتون د سره کلام مفید نه لري د سره کلام والکلام موفین لري دک ا ثابت او ثابت او واړه غتلی شي وی لري په کوم ځای کې په نقد الامر کې ا ثابت چې په نقد الامر کې ثابت ثابت او نه پر الامر کې ثابت یا دا واړه غتلی شي په اعتقاد او عقیدې کې مبي حمل او ولیدا دا کما حمل لې والا مثل قولنا ابو ابو انا ابو النجم دا انا ابو النجم پرنګې منلې زکه انا ابو النجم کلام دی کلامی تشې کانالک فی د لیکنا دے دد تعجيل فشار تا د هغه تاجيل نلکه الموضوع حقایق ول الشائئ ثبته ترکه منکر انتم یوب موضوع کم طرف تا وړیوا اعیده کم طرف تا او انا ابو النجم کتب تاجيل نلی انا ابو النجم یان انا مصمدی اب النجم انا ذ مصمای مبا ابو النجم تران ذلت انا ذ ابون نجم یعنی مصمم ما دي ابن نجم مدد تک موضوع انا محمول مصمم مدد ته بل ران دیره ا په غمخه کتابيله و شعري شعر يط دا شعر شعرنا زمها شعر شعرنا دي اگر که دلته به حسب ظاهر محيا دلته کې تایل بل ران څنګه بدلای و شعر شعرنا زمها اوسه شه پشانته د هغه شعرونو زمان کوه سی ما زه وسته هغه هم ګډه شینایم دا چې شعرونه هم لکه څنګه ما په ځواني کې ویل دا د هغه شعرونه وسته به سی وایم یا واشری شری زمان شعرونه او متسق بالفصاحه تی شاعری پشانته د هغه شعرونو زمان چې هغه متسق بالفصاحه او شعرونه میشته متسق بالفصاحه تی لکه مخکې چې شعرونه زمان متسق به نظارت هوه او سر دا حقائق الاشای ثابتتون که بمعنه دا علم و جدا تو موجوداتون کیهی دیده اثابت و ثابتتون پرانگی ده نحن ولی ده دا کلاب مفیدن را حقائق الاشای ثابتتون خو کلاب سره از دیبشانت را انا عبون نجن وليه مدى ايكي يورنج تاليب لأبدكي بلنج تاليب وشعر الشعر برنجدين ايكي يورنج تاليب لأبدكي بل رأي وشعر الشعر شعرون زمان بشان ترى شعرون زمان دي بمع مذاقع او اس نماء اشعار داسته لك مخلی زما اشعار یا زما او اس اشعار متصف بالفساد تلك زمان مخلی اشعار متصف بل على ما لا يخفى وتحقيق و ذالي. غرض د شارح د دې عبارت تحقیق په جواب ده د ذکر کې تحقیق په جواب سوال 70 پر دې مشته کې لشته سوال 50 مقدمه باندې بناوه در حقیقت په معنا د چا سره ده او ماهیت عین د چا سره او شی بیا او شی اصبوته معنا د چا سره نو حقایق الاشیاء چې شنو حقایق په معنا د ماهیت أما يدعي الشيء على الأشياء أواه شيء موجود يونا الموجودات ثابتتن ثبوت وجود يونا الشيء الثابتتن بمعنى ده موجوداتن و الموجودات موجودات دونا عن الاشياء الموجودات موجودات الشيء الموجود الموجود الموجود الموجود موجود دي الموجودات الموجودات الموجودات دي موجود نمارس بها كذا كذا قال الموجودات موجودات ها اېکه حمل اولی د موجودات موجود دی د ثلثي خلق پکې پکې د کتاب کتاب د جمعه جمعه د موبایل موبایل پدې ټول خلق شوي شرقات سره قائد دی نو دا خدای چې حمل اولی شو راځي د تنوراندې جواب ورکړې کوار نه کړه علم موجودات په کم ځای کې یعنی علم موجودات او موجودات کې زمون په اعتقاد او عقیدات کې څومره موجوده ته دا موجود دی په نصب نامر نو نمودو کم طرفه لاړایا اعتقاد کا او محمول کم تر افترانو دیوه او تحقیق و ذالکا او تدی تدی جواب داران دیتی کم جوابو شدادی جواب او تحقیق تی تحقیق الجواب یعنی تحقیق تدی جواب تا مولانا یوشیل دادا مختلف اعتبارات یوشیل موضوع دا موضوع مختلف اعتباراتی یو اعتبار سرک حکم موفی بی حپ وقبل اعتبار سره په حکم مفید نه دی یو شی مختلف شي یعنی یو شی عبارات مختلفه لري یو موضوع اعتبارات مختلفه لري په یا وخت بعد سره ور حکم مفید د پیلي دی اپبل اعتبار سره ور حکم مفید د پیلي دی په یا اعتبار وی وقبل اعتبار د امیر دی یو وخت دی دا یو شی دا د موقعلې په اعتبارات کې دا امیر کی په عنوان د امیر سره راغلاستل کې دا ذات من بنهیوانه انه امیرون راغلاستل کې نو بیا ته امیرون مینه کې امیر امیر دی جا اولی شکن. دا په حمد او لوشو سان او کدا ذات په بل اعتبار واغستل کې چې دا یو کته یو تړلې داسې داسې بیا دا او ته امیرم دی نپاو دا اعتباری وار نخلیشن بیا پی حکم د امیرون سیلی د پی حکم دا امیرون سیلی دن کرنگیم دا نا حضلتا که دا چی این موجودات زمان سر موجودات دا مطلق اغسیب دا مختلف عبارات اعتبارات دی خو کدا موجود من حيث انہو موجود دیواغست او دیا تا موجودتون وائن خو زایرہ دا یا بدا حکم حملی؟ او قدام اخ کے موجودات تفور احتخاط کے راغت تھی نبیاد موجودات ان حکم تیپی نفس الابری لگائے نبیاد مموکین تیرلی یا مموکین تیرلی دیو مثال ذکر کر لیو مثال ذا ذکر کر دا انسان نده انسان دیو په دو اعتبار را اختلے انسان یو پا دی اعتبار چې د انسان جسر لی یو پا دی اعتبار چې انسان تیشه لیو او یو پدی ا دی بار بار انسان غسللی چې دی حیوان ناطق دی چې دې سره حیوان ناطق دی نو ک انسان پدی دی بار وخت کې انه جسمون او بیا تاوه حیوانو مدحمل به شي کې صحیح باندې صحیح باندې او کدا انسان پدی ا دی بار وخت کې انه حیوان ناطقون چې دی حیوان ناطق یو بیا تاوه حیوانو دحمل صحیح دی نه په دا قارنګل <سؤال> موجودات او ناموجودات مونږه په دې اعتبار غوښتل <سؤال> چې دا موجود دي نه چنه دي غوښتل موودی کنه حکم ور باندې تیسره وتحقیق ذالک شکل دې دل لپاره اندیښنه به وره اعتبارات مختلف وي یكونو چې حکم عليه پدس بشئ يكون به کې حکم عليه په یو یوشب موفید خو په نظر سره ای بعضې تکل اعتبارات بعض دغه اعتبارات تا نه د بعض ته یو شیک غستږ د یو شی مختلف دی شي اعتباره په اعتبار په حکم لګا مفید د پایلی او محد د فدي او په بل اعتبار سره پهکم لاګونهو بیا مفید د ف دی مثال انسان کله چې د واغتللی شي من حيسو نه هو کله چې واغت ستلی شي من حیث نه نو پهې ما کا شو وا کال په کاه چې دو سره ور م خپل تعریبان کا کوو ټول دو ک ک کله چې انسان واغلی شي من حیث نه جس ما جسمون نه من حی نه جسممون ما چې دی جسم دی د چانا دااک ساونه نوکان ن شک مع ا بل حیوانې دي موفی دله نه بیا حکم په ده به حیوانیت نته چې چې ما ن چې نو بیا معه کي کله کته جسممون وخت نو بیا نه دی شم پهدهې د حیوانیت موفي نو د چې پو خام کله چې دواهسته شيمل حیثوار نهوو او جسم دا اکساامونهدي نووي به حكم عليه فلب الحيوانیت موفيد وايده و خضا کله چې دده افلاسي من حیث ددي حثیت نه چې دا حیوان نات كان ذلكلهغه دا او بیاي شي اللاغه ندي و شي مختلف ات مختلف اعتبارات غبان اعتبارات یوهكم ط ورباندي او بل اعتبار داستلي نه ده علم او غذادم اعتباره ذها تایر کولا شایثه تبت تنم د ثره حقیقت په مانه د ماهیت ماهیت عین شے شی به وجود الموجودات شو او ثابتتون رو ثبوت وجودی او شی موجوده شو نو الموجودات او موجودتون شو ټیک ده فو د اول موجودات کې په مرتبه د عقد وذ کې واقعي د موضوع کې دامن به اعتبار ان هو موجود ناخلو پدې اعتبار نقلو نو حکم د موجوده په دغه موجوداتو باندې د لغوه او مستدرک نه دی لغوه مستدرک نه دی وعلیه